Wamnyozili lillahi famalahu min walin min ba'di wa taral zalimin lam ma ra'u al adhab yaquluna hal ila mungu amemwach kupotea hana mlinzi baada yake na utawaona wenye kudhulumu watakapoiona adhabu wanasema يه <تصفيق> يponjie ya qurudi وتروهم يعرضون عليها خشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه Ala inna adh al fi adhabin muqeem Na utawaona wanapelekwa kwenye moto nao wamenyenyekea kwa unyonge wanatazama kwa mtazamo wa kificho na walioamini wa watasema hakika wapata hasara ni hao waliohasiri nafsi zao na ahali zao siku ya kiyama ama hakika wenye kudhulumu watakuwa katika adhabu ya daima wama kanalahum min awliya ayansurunhum min dunillah waman yudlilillahi famalahum min sabil wala na walinzi wa kuwanusuru mbele ya Mwenyezi Mungu na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha kupotea Ala njia yoyote Istajibu Rabbikum min qabl an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah Ma lakum mimma al-ja'a yawma idhin wa ma lakum min, min nakeer Mwitikieni Mola wenu mlezi kabla haijafika siku isiyo epokeka itokayo kwa mwenyezi Mungu siku hiyo hamtakua pako kimbilia wala hamtakua na chakukingia fa in a'radu fa ma arsalnaka alaihim hafiiza in alayka illa albalag wa inna idza azaqna alin sanamina rahmatan farih biha wa in tusibhum say'atan bima aidihim, na wakipuza basi sisi hatutakupeleka uwe uyamangalizi wao siju yako ila kufikisha ujumbe tu na hakika sisi tukimoezesha mtu rehma kutoka kwetu Na akisibiwa na ovu kwa sababu ya iliyoyatanguliza mikono yao basi hakika mtu huyu anakufuru Lillahi mulku samawati wal ma yashan. Yahebu liman yasha'u inatha wa yahebu liman yasha'u Wa mbingu na ardhi ni wa mwenyezi mungu anaumba pendavyo. Ana mtunukia watoto wa kike na anamtunukia mtunukia watoto wa kiume. Aw yuzawijuhum dhukaranan wa inatha wa yaj'al man yasha'u wa atima innahu alimun qadir aw huwa changanya wanaume na wanawake na akamfanya amtakai tasa Akika ye ni mjuzi mwenye uweza wama kana libasharin an yukallimahu allah illa wahyun aw min waran yasha na haikuwa kwa mwanadamu kwamba Mwenyezi Mungu amsemeze ila kwa wahi au kwa nyuma ya pazia au kumtuma mjumbe naye humfunulia ayatakayo kwa idhini yake الَّذِي كَالِيَ يَس نِ مُتَكُفُ مُوَجِهِ حِكْمَة وكَذَلِكَ أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ شَاءُ مِنْ عِبَادِنَا wa innaka latahdi ila mustaqim na namna hivi tumekufunulia Qur'an kwa amri yetu ulikuwa hujui kitabu ni nini wala imani lakini tumekifanya kuwa ni nuru ambayo kwayo tunamongoa tumtakaye katika waja wetu na hakika wewe Unaongoa kwenye njia iliyonyooka. Siratillahi alladhi lahu ma samawati wama fil ard. Ala ilallahi tasirul umur. Jia ya Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake yeye tu viliomo mbinguni na katika ardhi. Jueni kuwa mambo yote yanarudi kwa Mwenyezi Mungu. Allah hu akbar Allahu akbar. La ilaha illa Allah njia ya uongoofu kwa kuwa hana ujuzi mwema basi hana wakunusuru isipokuwa Mwenyezi Mungu ndiye kumongoa wa, na kumkinga na adhabu na yeye utaona siku ya kiyama wale wenye kudhulumu watakapoiona adhabu ya akhirah wanamuuliza Mola wao mlezi watumie binugani wapate ya duniani ili wapate kutenda mema sio waliokuwa wakiatenda ukanza na kadhalika utawaona waliodhulumu, wakipele wakipelekwa motoni wamenywea kwa sababu ya unyonge ulotokana na hizo vitisho walivyofikuta Wakitupia jicho, kwa kificho kwenye huo moto kwa kuhofu vituko vyake. Na hapo waumini watasema, hakika walio kweli ni hao nafsi zao kwa kafiri wao, na wakawakhasiri wake zao na watoto wao na jamaa zao kwa mfarakano waliosababisha baina yao. Na Mwenyezi Mungu anabihisha kwamba wenye kudhulumu watakuwa katika adhabu ya milele na hawatakuwa wakuonusuru kutokana na ile miungu ya uongo waliopoki yabudu na Mwenyezi Mungu na waliokuwa wakitii katika kumwasi Mwenyezi Mungu waje kuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu na mwenye kupotea njia ya haki kwa kutokuwa na ujuzi basi atakuwa na njia ya kumwokoa na mwisho muovu Enyi watu kimbilieni kuitikia aliyokutea ni mtume wa Mwenyezi Mungu wale na kakuleni nayo ni imani na utifu kabla uhai haujamaliza fursa ya kutenda vitendo na ikafika siku ya hisabu hapo Mwenyezi Mungu hairushinyuma tena baada kusha ya kisha siku hiyo hamtakua na pako kimbilia kuhamini na adhabu wala hapana cha kuzuia kitakacho kufikieni wakipuuzao washirikina kukuitikia wewe we mtume basi usizunike kwani wewe si muangalizi wao kwa hayo wanayotenda wewe umelazimishwa kufikisha ujumbe tu na hayo umeabainisha wazi na ya watu tukiwapa wasaa hupata kiburi na ukiwasibu msiba kwa sababu ya maasi yao mara wanasahau neema wanahuzunika kwa kukoteremki wanabalaa na wanaingia katika kufuru Niwe Mwenyezi Mungu peke yake, ufalme wa mbinguni na ardhi, kwa kumba, kudabiri na kusalifu. Yeye anaumba takacho, humtunukia mtakaye wana wake, na akamtunukia mtakaye wana wanaume bila ya wanawake. Na yeye subhanahu, hu fadhili mtakaye kwa kumchanganyia wanaume na wanawake, na akamfanya mtakaye bila mtoto yote. Hakika Mwenyezi Mungu anajua vyema kila kitu. Ni muweza wa kutenda kila kitakacho. Wala haimfali mtu kusemezwa na Mwenyezi Mungu ila iwe wahi, wahii anufunu kwa kumtilia ilhamu katika moyo wake au singizini au kwa kusikia maneno ya kiungu bila kumwona sema au kwa kutumwa malaika kaonekana sura yake na kusikilizana sauti Akazunulia nabii kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kama atakayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mtenda nguvu. Basi haziwiliki mwenye kupita ukomo, himaya yake katika kuendesha mambo yake na kupanga kwake. Na kama tulivyafunulia mitume kabla yako, basi tumekufunulia nawe ewe mtume Qurani ili huishe nyoyo kwa amri yetu kabla ya kuletewa wewe hii ulikuwa hujui ni Kurani wala hujui sheria za imani lakini tumeifanya Kurani kuwa ni nuru kubwa ya kuongoza wenye kheri uongofu. na wewe bila shaka utakuwa ukiwaitia watu kwa hikurani kwenye njia iliyonyoka njia ya dini ya Mwenyezi Mungu ambaye ndiye yake yeye tu pekee yake vyote viliomo mbinguni na katika ardhi kwa kuumba na kupangana na kuendesha Naiye anaribisha subhanahu wa ta'ala kwa kwa yeye peke yake ndiyo anarejea mambo yote